Tuhan mula Allah Subhanahu wa taala telah hantar rasul-rasul dan nabi dan Allah telah berjanji setiap pada nabi dan rasul bahawa satu doa daripada kamu akan diterima oleh aku Maka Tuhan mula Sallallahu Subhanahu wa taala Nabi Sallallahu alaihi wasallam telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala baginda telah berusaha usaha baginya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala maka oleh kerana Allah suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah telah kurniakan satu doa kepada Nabi Allah telah berikan kepada Nabi satu peluang untuk doa yang mana pasti Nabi yang mana Allah akan terima doa tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah simpan doa tersebut untuk dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Yang mana waktu itu Allah Subhanahu wa taala amat ah, amat sangat dalam keadaan yang sangat sangat murka murka terhadap manusia sehingga tentu mulia Allah Subhanahu wa taala manusia ketika di padang mahsyar dalam keadaan huru-hara tak, tak tahu nak pergi kepada siapa untuk mohon pertolongan mereka akan pergi kepada jumpa Nabi Adam as, mohon minta kepada Nabi Adam as. Wahai Nabi Adam, mohon kepada Allah subhanahu wa taala, tolong, tolong, tolong, mohon kepada Allah supaya buat keputusan segera. Kami dah tak tahan, kami dah tak tak mampu bertahan di pandang masyarakat yang sangat, sangat teruk ni maka semua manusia akan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang dan memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah tolonglah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mulakan hisap walaupun terpaksa masukkan kami ke dalam syurga ke dalam neraka kerana kami tak mampu bertahan dengan kemurkan Allah yang sangat dahsyat pada hari ini maka Allah SWT, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan akan sujud ketemu lah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dengannya sujud depan Allah Subhanahu taala selama 10 tahun. Ha? Maka Allah Subhanahu taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apa engkau apa yang engkau mahu? Apa yang kamu mahu akan akan akan, akan diberi." Maka Nabi sallallahu sallam akan minta supaya Allah mulakan hisap kepada manusia. Tentu mulia Allah Subhanahu taala. Maka waktu itu manusia manusia akan nampak dua perkara hari itu. satu perkara yang pertama Allahu akbar dia akan nampak kebesaran Allah hanya Allah yang besar pada hari itu dan selain Allah saja yang besar pada hari itu dan perkara kedua yang manusia akan terbentang nampak kehebatannya adalah nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat azzi Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah muhammadur rasulullah Tonton melihat Allah Taala telah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah SWT telah telah buat dua pertukaran telah telah ubah dunia ini. Dua yang pertama tonton melihat nabi-nabi yang sebelum ini untuk satu kaum sahaja tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah tukar peraturan Allah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh muka alam wa ma ini dua peraturan yang telah ditukar oleh Allah. Peraturan yang pertama nabi sebelum ini dihantar untuk satu kaum tapi baginda Rasulullah SAW, alaihi wasallam dihantar untuk seluruh muka alam wa alamin. Untuk peraturan yang, yang kedua yang telah di, yang ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa kenabian Nabi SAW alaihi wasallam sehingga hari kiamat. sehingga hari kiamat tidak akan ada nabi yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenabian Nabi SAW alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Tentulah tentu mula kenabian nabi, nabi sehingga hari kiamat dan nabi dihantar untuk seluruh muka alam tentu mula jadi masa yang diberi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya hanya 20 23 tahun 40 tahun nabi belum mengisytiharkan kenabian nabi selepas umur 40 tahun barulah nabi sallallahu alaihi wasallam isytiharkan kenabian nabi hanya sempat untuk buat usaha agama selama 23 tahun tentu mula tetapi Berlainan dengan Nabi-Nabi yang sebelum ini, yang mana Nabi sebelum ini menapak tempat, menapak medan, menapak tempat usaha yang terhad, yang kecil dan diberi umur yang sangat-sangat panjang. Benda umur umur umur umat Nabi Musa alaihissalam, yang mana mereka mendapat umur ribu-ribu tahun, mereka boleh pergi haji berkali-kali itu tu mulai, itu tu mulai. Sedangkan Ibrahim alaihissalam mendapat umur. Berdapat 180 tahun lebih Tuan-tuan mulia Dan tentu Nabi Musa AS mendapat umur 130 tahun Tuan-tuan mulia Mereka ni mendapat tempat yang terhad Tetapi umur diberi panjang-panjang Maka tentu Tetapi Allah telah belaih dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diberi medan hingga hari kiamat, tetapi diberi umur yang sempat untuk Nabi Berusaha hanya 23 tahun. Kenapa tentu awalnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berkucusan untuk berikan tanggungjawab apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata semua umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kulhadhi sabili aduulillah, ala basiratib anawmanit tabani". Wahai Muhammad Shallallahu An Nsallam, kau elakan, kau istik, kau kau beritahu kau isytiharkan kepada semua mak engkau wah ini adalah jalan aku aku menyuruh manusia kepada Allah siapa yang beriman kepada aku inilah kerjanya Siapa yang baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah setiap ayat telah mengucap la ilaha illallah dia bertanggungjawab untuk untuk buat kerja yang sama yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ini tonton boleh oleh oleh oleh itu saya dan tuan-tuan kena istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita tidak jadikan usaha Nabi sebagai usaha kita. Untuk itu siapa yang akan jadikan usaha Nabi sebagai usahanya? Semua sidai insyaallah. Tonton mula selah Subhanahu wa taala apakah kerja Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Kerja utama Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah ilallah, Allah, ta'lim wa ta'allum, zikir ibadat dan akhlak yang baik dan semayang, baca quran zikir ini adalah usaha adalah usaha nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua amalan ini yang paling utama adalah dakwah ilallah allah tentulah mula apabila syaitan apabila diberi syaitan akan lari sebab itu tentulah mula diberitahu apabila azan dilaungkan maka syaitan akan lari dan, dan begitu jauh lari sehingga tak dengar suara azan tetapi apabila habis azan dia akan dia akan, dia akan datang semula apa, dia mula, seorang yang sedang baca Quran Seorang yang sedang semayang Maka syaitan akan datang Tapi bila dilaungkan iqamat pula Syaitan akan lari pula mula. Dia tuntuk pula dengan azan iqamat. Kenapa syaitan lari Kerana tuan-tuan mula Azan dan ikamat adalah da'wah ilallah Kerana tuan-tuan mula Selepas azan kita sendiri baca Allahumma rabbaha di da'wati tamah Wahai Allah Tuhan Allah Tuhan kepada da'wah yang sempurna Tuntutan mulia, tuntutan mulia, tuntutan mulia seperti mana, uh, tuntutan mulia seperti mana azan satu doa yang sempurna, maka doa yang kita beri cakap kebesaran Allah ini pun satu doa yang sempurna dengan syaitan yang kalian tuntut. Tuntutan mulia, hari yang pertama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bawa umat, telah bawa sahabat berjemaah bersama dengan kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengtik Mula, sesiapa yang pada zaman tersebut terhucap Terucapkan, ilaha illallah Dia bersama dengan Nabi, dia berserta dengan Nabi SAW Buat kerja dakwah juga teman -teman. Jadi, dia tengtik Mula, seorang sahabat uh, Diorang telah keluar pada Mekah Hassan Abu Bakar Siddiq bersama dengan barang-barang Dia keluar pada Mekah Maka, dia telah berjumpa Maka, di, di, di pertengahan jalan Di pertengahan jalan, dia jumpa dengan seorang ketua Maka sang ketua itu kata, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau ingin tinggalkan Mekah?" Maka Saidina Abu Bakar sendiri menjawab, "Anhu kata, penduduk Mekah tak bagi tak beri izin aku untuk aku buat kerja dakwah di Mekah ini." Maka maka opani ketua tersebut telah beritahu kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kamu orang yang sangat baik, maka aku lindungi engkau, maka engkau duduk di kota Mekah, tak perlu keluar ke Mekah." Maka tuan-tuan mulia Maka ketua kafir itu telah datang ke Mekah Dan dia telah Dia, dia, dia telah elang kepada semua orang kafir Maka Abu Bakar berada dalam lindungan aku jangan sesiapa pun kacaunya Maka Tuan-Tuan Mula Semua orang kafir berkata Kami tidak akan kacau lagi Abu Bakar Kami tidak akan susahkan Abu Bakar Senang Abu Bakar Semayang di luar rumahnya Dia baca Quran dengan suara yang kuat Apabila dia baca Quran Maka dia akan menangis Maka Tuan-Tuan Mula dengan dengan tangisan yang jadi dengan tangisan tersebut apabila orang kafir kata isi-isi kami anak-anak kami bila lalu berhampiran dengan itu maka mereka akan berdiri mendengar al-Quran yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tanhu maka hati mereka taksa menjadi lembut gitu, untuk mulia semayam Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi sebab untuk dakwah maka Maka kami tidak izinkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq semayang Yang semayangnya menjadi punca kepada da'wah Yang menjadi sebab untuk manusia dapat hidayat Tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq Nak semayang, dia semayang dalam rumah Dan dia baca Quran dengan perlahan Supaya suaranya tak sampai kepada orang-orang Yang lalu berhampiran tempat tersebut Tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala Semayang yang menjadi sebab, yang menjadi bentuk na'wah Tak disukai oleh orang kafir dan orang kafir tak suka Tentu pula, maka, maka Sainal Abu Bakasidik telah menerima peraturan yang telah diletakkan oleh orang kafir tersebut Maka senam makasih Bakasidik mula semayang secara senyap-senyap dalam rumah Tetapi sampai bila? Sampai bila dia nak semayang sebab itu? Selepas 2-3 hari Semangat dakwah tu Oleh kena berkobar-kobar dalam hati Sina Abu Qasidir Maka Tuan-Tuan Mulia Sina Abu Qasidir Maka Sina Abu Qasidir uh, Mulalah nak, nak semayang di di, di di luar kerana melihat uh, Kejahatan yang telah dibuat oleh orang kafir Kata Sina Abu Qasidir Maka Sina Abu Qasidir Telah melanggar Peraturan yang telah ditetapkan oleh orang kafir Mulalah Sina Abu Qasidir Semayang di luar pula maka Sayyidina Abu Siddiq telah diberitahu oleh maka orang kafir telah beritahu kepada ketua yang telah beri perlindungan kepada Sayyidina Abu Siddiq bahawa Abu Siddiq telah melanggar peraturan semayang di luar rumah akan menyebabkan orang-orang kafir akan dapat hidayat maka kalau dia melanggar lagi peraturan kami akan pukul dia itu untuk mulia s.w.t Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bawa sahabat ke dalam usaha dakwah pada hari yang pertama lagi itu untuk mulia s.w.t jadi tuan-tuan mula dalam kita bagi dakwah, dalam kita menunaikan kerja dakwah ni kita perlu buat sifat-sifat yang baik. Yang pertama kena buat sifat sabar. Jadi tuan-tuan mula Nabi sudah mulakan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha kan telah mulakan usaha ini. Maka tuan-tuan mula ada orang yang masuk Islam, ada orang yang tak masuk Islam. Apa pun orang telah masuk Islam. Yang mana satu yang mana yang mana satu hari ya mana satu tahun hanya 40 orang yang masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bagi dakwah setiap hari. Sebelum Nabi mulakan kerja dakwah mereka mereka telah mereka gelarkan Nabi sebagai amin sadiq orang yang sangat benar, orang yang sangat pemurah, orang yang sangat orang yang sangat beramanah. Tapi tentu mulai sekali Allah SWT tetapi apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mula da'wah maka mereka telah mencaci dan mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mula mencela dan mencaci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabar dalam melakukan usaha da'wah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan pergi kepada orang kafir bagi dakwah dan bagi da'wah kepada orang kafir maka orang kafir lagi benci kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ni mereka hanya memaki ah ha, mahpuni me, mencela nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka telah oleh kerana nabi sallallahu alaihi wasallam masih tak berhenti dah bagi-bagi dakwah maka mereka telah ubah pula dengan memukul nabi sallallahu waktu nabi sallallahu alaihi wasallam sedang semayam mereka bawa bawa tai bawa perut unta atas nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar dengan segala apa yang telah mereka lakukan ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tonton, tonton mula sifat daawah yang pertama adalah Wa'afu'an wa an man zalama ma'afah orang yang menzalimi kamu tonton tonton mula Allah Subhanahu Wa Ta'ala tonton, tonton mula memaafkan orang ini adalah satu keberanian dan tonton, tonton mula mengambil tindakan ke atas orang zalim ini adalah keberanian yang paling rendah ini tak hebat tonton yang hebatnya adalah memaafkan orang tonton, -tonton mula Allah Subhanahu Wa di tuntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tuntutan mulia Nabi sallallahu siang hari bagi dakwah dipukul dimaki dicela tetapi malam Nabi sallallahu memaafkan mereka sifat yang kedua tuntutan mulia adalah Ahsin ila man asa'a ilaik buat baik kepada orang yang buat jahat kepada kamu orang kafir orang kafir memukul mencaci mencela para sahabat tapi tuntutan mulia di malam hari mereka bangun mereka bangun doa kepada Allah subhanahu wa taala dan memberitahu undangan memberi laporan dalam doa mereka wahai Allah aku pergi, aku pergi jumpa si fulan aku dah da awak dia, dia pukul aku dia dia pukul aku wahai Allah aku telah pergi kepada si fulan ha, dia telah jatuhkan aku wahai Allah wahai Allah aku pergi kepada si fulan aku pergi kepada si fulan dia ambil cemeti dia pukul aku wahai Allah aku memohon kepada engkau Besok aku akan pergi lagi kepada mereka berilah hidayah kepada mereka tentu amulya sepanjang sepanjang hari sepan, laporan sepanjang hari di, diberi laporan oleh oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala wa Allah hari ini mereka buat aku macam ni besok aku akan pergi berjumpa mereka lagi wa Allah berikan mereka hidayah tentu mulia, semangat tentu usaha agama adalah kita mempunyai keinginan untuk seluruh manusia mendapat hidayat saya dan tuan-tuan bertindak untuk seluruh seluruh umat manusia seluruh alam dan Tuan-tuan mulia,lah hati kita mesti mesti kena ada keinginan untuk manusia mendapat hidayah dan kita kita bertanggungjawab untuk seluruh manusia mendapat hidayah tuan-tuan mulia. Tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dan para sahabat mempunyai sifat-sifat sabar, buat baik dan memaafkan orang zarib. ini sifat yang sangat besar di, di di peperangan Uhud seorang kafir telah ambil batu dan dia telah membuat sasaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah dia telah baling batu tersebut kepada Nabi sehingga mengalir air mengalir darah darah mula mengalir daripada جسم Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila apabila sahabat yang duduk sekeliling duduk sekeliling para sahabat hati mereka telah terasa marah telah terluka kerana mereka orang kafir telah telah baling maka sahabat kata ya Rasulullah tuan duangkan dan bukan kemusnahan untuk dia. Tuan-tuan mulia dalam peperangan tuan, -tuan mulia, baginda dibaling dengan batu dibaling dengan batu sehingga luka apa apa jazbah nabi mestilah panas mestilah geram Ha? Tetapi tuan-tuan Nabi tak keluarkan doa kemusah untuk mereka Bahkan Nabi kata Allahumma hadikumi Fa'innahum layak alamun Ya Allah Bila hidayat kepada mereka Mereka tak tahu Tuan-tuan Dalam hati Nabi SAW Tak pernah sedikit pun kurang Keinginan untuk manusia mendapat hidayat Walaupun dibuat macam-macam Orang kafir kepada Nabi SAW Tuan-tuan ada seorang orang kafir Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Muhammad, kalau kau berani bergaduh dengan aku Berlawan dengan aku, kau jatuhkan aku Maka aku akan beriman pada kau Tuan-tuan Nabi Nabi Sallallahu Jadi Tuan-tuan mula bergaduh, berlawan ni Bukanlah satu benda yang baik Tuan-tuan mula kita pun tahu Bukanlah satu benda yang baik Nabi SAW ketua kepada semua para-para Nabi Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedia untuk berlawan dengan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah letak pakai nabi kat bawah. Maka Nabi Samsam telah apa ni berlawan dengan dia maka dia dia kalah. Dia jatuh. Dia kata lawan sekali lagi. Nabi lawan sekali lagi dia jatuh lagi. Kali ketiga dia minta lawan lagi. Tiga kali pun kali ketiga Nabi menang lagi. Maka bila dia dah kalah maka dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saya beriman kepada Tuhan bahawa Tuhan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa samantullah adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala tentum ulias ni nabi menang dalam tiga kali tiga kali perlawanan perlawanan tersebut nabi sallallahu alaihi wasallam tak anggap bahawa ini satu perkara yang yang dipandang remeh oleh manusia bergusti berlawan ini satu benda yang yang sangat remeh menjatuhkan maruah manusia seorang yang mana yang dipanggil Amin Sadiq sanggup menjatuhkan martabat menjatuhkan maruah semata-mata nak lawan tapi oleh kerana jazbah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah manusia ni nak pada hidayat Nabi SAW sanggup berlawan bukan satu kali tiga kali tuan-tuan mulia jadi tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa taala Contoh pula dai seorang dai apabila dia buat usaha dakwah apa doa yang didua oleh dia kena terkenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam Satu kali orang kafir telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata wahai Muhammad kau beritahu kau beritahu kepada kami dan kau bagi dakwah apa yang kau nak. Adakah adakah kamu ingin jadi ketua kepada orang kafir oh, maka kami akan menghimpun lantik kamu jadi raja tapi tinggal kerja Allah. Hmm. Wahai Muhammad sallallahu kau ingin jadi ketua kepada kepada puak Quraisy, kami akan lantik kau jadi ketua. Dan kalau kau ingin dengan usaha ni ingin kumpulkan harta, maka dengan dakwah ni kamu inginkan kumpulkan harta, sebab harta kamu bagi banyak maka kami akan himpunkan harta kami sehingga kamu jadi orang paling kaya di kalangan kami dan jika dengan dakwah ini kamu ingin berkawin dengan wanita yang cantik kamu pembita kami kami dengan siapa kamu ingin kawin kami kami akan kawinkan dia dengan kau tentu punya orang kafir telah tawarkan nabi selasa tiga perkara ini atas tinggalkan dakwah Tuan Nabi SAW bersabda, Aku tidak dihantar untuk untuk perkara ini. Aku dihantarkan supaya manusia mengucap kalimah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nabi SAW bersabda, Bawa, bawa, bawa, Wahai orang kafir, Kamu kata, wah tinggal saja da'wah ini. Aku beritahu kepada kamu, Wahai orang kafir, Kamu pergi ke langit, Dan kamu bawa matahari sebelah kanan, Sebelah tangan, Dan kamu... Dan kamu bawa bulan sebelah tang kiri aku Dan Benda yang begitu berat Kamu telah beban dengan ke aku Bulan dan matahari berat Aku sanggup Aku Aku Aku Sanggup lagi tanggung Asalkan buat kerja dakwah Nabi SAW Buat kerja da'wah Tentu mula Sehingga Nabi SAW bersabda Bahawa Ataupun agama yang akan tersebar surat alam Ataupun kepala aku Terasing daripada badan aku Dipancung Tuan-tuan mulia selawat subhanahu wa taala nabi berkejadah penguna mujahadah apa apakah natijah apakah hasil nabi sallallahu alaihi wasallam dapat maka tuan-tuan mulia dalam masa 23 tahun Allah subhanahu wa taala telah wujud telah telah wujudkan untuk nabi sallallahu alaihi wasallam 124000 para sahabat oleh itu tuan-tuan saya dan tuan-tuan kena doa kepada Allah subhanahu wa taala moga Allah subhanahu wa taala terima saya untuk kerja yang mulia ini dan Allah SWT terima saya untuk kerja mulai hingga, hingga, hingga, hingga mati. Sehingga maut. Maka siapa yang akan jadikan kerja ini sehingga akhir hayat dia. Tuan-tuan mulia kerja asal kitalah da'wah ila Allah. Tuan-tuan mulia. Tuan-tuan mulia setiap, setiap soalan di kalangan kita perlu kena, perlu tanam dalam hati dan keinginan. bawa moga Allah SWT ambil kerja kejahatan daripada sehingga akhir hayatnya. Ini tentu mulia, Alhamdulillah. Tentu telah berkumpul di sini. Tentu mulia. pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dah serentak 22 kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti pada zaman Nabi, semua para sahabat lelaki dan wanita semua terlibat dalam usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga Allah Subhanahu Wa Taala lipatkan seluruh umat Islam lelaki dan perempuan dalam usaha dakwah ini. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa alhamdulillah tuan-tuan telah tinggalkan semua segalanya untuk datang ke istima'. Di ya, tuntung kena usaha juga kosongkan fikiran tuan-tuan daripada segala perkara tuan-tuan telah tinggal. Maka tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa dan setiap orang yang duduk dalam dalam majlis bayan Dia kena ada semangat bahawa Wahai Allah Moga apa yang diberitahu oleh pembayan Dapat dimasukkan ke dalam hati aku Tentu mulia s.w.t Setiap masa dan keadaan Ah ha, bila kita duduk di, di di di tapak istimewa ni kita kosongkan hati kita daripada apa jua fikiran, apa jua apa jua ingatan anak istri kita, isteri-isteri kita, anak kita, no, segala rumah, semua perkara yang kita telah tinggal. Tuan-tuan mulia, saya telah mohon kepada saya mohon pada tuan-tuan, datang uh, datang ke istimewa ini bahawa bahawa segala perkara yang saya beritahu pada tuan-tuan, bahawa menggunakan handphone ada tapak istimewa adalah satu perkara yang amat merugikan tuan-tuan. Tuan-tuan mulia bahawa tuan-tuan dah datang telah telah telah tamatkan hubungan tuan-tuan dengan dengan rumah tuan-tuan, maka tuan-tuan berada di sini pun hubungan hati tuan-tuan dengan mereka potongkan hubungan tersebut mulai telefon. Siapa yang akan siapa yang akan tamatkan hubungan dengan rumah mulai telefon? Perkara yang kedua, tuan-tuan mulia untuk mula istimewa amal ibarat seperti gunung dan infradi amal ibarat seperti zarah. Maka tu apabila mula istimewa amal, maka sebelum mula istimewa amal kita buat persiapan, kita duduk dalam istimewa amal daripada awal hingga akhir. Itu ya, tuan nafsu akan akan akan kacau kita, nafsu ni akan cuba ganggu kita bawa bangun kau dahaga, kau bangun pergi beli benda tu. Maka jangan kita taat pada nafsu, jangan kita ikut tegak nafsu, bahkan kita lawan nafsu. Maka kita kena beritahu kepada nafsu, wahai nafsu aku akan dudukkan engkau dalam ismi aman dari mula hingga akhir. Semua akan buat insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk juga tentu mula keperluan makan minum kita, kita kita tentu mula perlu kurangkan masa kita untuk makan dan minum tentu bila. Apabila Apabila selepas habis daripada istimewa amal kita sedudukan di kita dalam ifradi amal yang pertama sekali dalam dakwah tentu mula. Apabila kita bagi dakwah tentu mula iman kita akan iman kita akan meningkat akan meningkat. Dan tentu mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila habis istimewa amal maka kita bagi dakwah kepada satu, antara satu sama lain dan tuntutan mulia kurangkan masa kita untuk pergi ke tandas dia kata dia kata di luar tu semua semua kedai-kedai tu itu adalah markas-markas syaitan dia kata ni jadi tuntutan elakkan dituntut daripada semua tempat-tempat tersebut tuntutan mulia sebenarnya kami tak nak mereka ni buka kedai-kedai mereka di sana tapi tak tahu macam mana mereka datang ke sini saya minta daripada tonton supaya jangan tonton pergi kepada sana pergi ke sana beli apa pun barang daripada sana dan dan kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa ya mana wahai Allah keluarkanlah jemaah daripada istimak ini sebanyak mana yang yang kau nak supaya semua penduduk Pakistan ini Laki dan perempuan menjadikan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam kerja mereka cukup keluarkan jemaah yang cukup untuk untuk berusaha supaya semua Pakistan laki ataupun wanita dapat jadikan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam kerja mereka dapat bangun untuk tunaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dan kita kena doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah keluarkan jemaah jemaah yang cukup yang yang cukup untuk untuk sebarkan agama seluruh Pakistan yang mana seluruh Pakistan hidup Uh, hidup uh, uh, hidup agama yang sempurna Dan tuan-tuan Dalam istimewa kita kena bawa diri kita Kita bawa diri kita Kita kena duduk du, Duduk di istimewa ni dalam keadaan Tidak me, Tidak menyakitkan orang Islam yang lain Yang mana kita jalan Yang kita tersepak kaki-kaki orang Islam Tuan -tuan mula, mizaj, naluri kerja da'wah ini adalah Kita tidak menyakitkan orang, orang lain Bahkan kita bawa setiap orang dengan ikram Kita kena ikram, kita kena muliakan orang Islam Kerja da'wah ini berjalan dengan kita memuliakan orang Islam Tuan -tuan, Selepas habis, habis istimewa amal Kita guna masa kita, sibukkan masa kita dalam infradik amal Dan selepas selesai daripada infradik amal Kita zikir, kita baca Quran Tuan-tuan doa kita kita kena usaha bawa setengah jam setiap hari Setengah jam tempoh masa dorang kita Dia kata Dorang kita paling kurang setengah jam Ataupun 45 minit Dan juga tuan-tuan dalam dorang kita Kita kena dorang Wahai Allah berilah iman Berilah hidayah kepada semua orang kafir Wahai Allah kau bawa lah semua Wahai Allah ha, kau selamat lah semua manusia Orang kafir daripada neraka Kamu dah masukkan mereka ke dalam syurga Dengan berikan mereka taufik untuk dapat Islam kita kena doa. Wahai Allah, wahai Allah, Sebab mana orang Islam, Kau bangkalah mereka, Kau terimalah mereka untuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya suroh-suroh Islam, laki wanita, Terimalah mereka untuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu mula, kita kena doa juga untuk rakan-rakan sesusah kita. Wahai Allah, wahai Allah, ya Allah kau berilah sifat-sifat yang baik Dan semua dakwah, semua rakan-rakan seusaha dan majukanlah mereka dalam kerja yang mula ini. Dan kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa wahai Allah, kau berilah taufik kepada semua semua rakan-rakan seusaha menyempurnakan semua amalan-amalan yang telah ditetapkan digaris panduankan oleh masya Seperti Sepertimana gaj, mesyuarat dan juga begitu juga amalan-amalan yang telah diberitahu bahawa apa ni pagi dan petang berzikir baca Quran dan dan juga tuntun mula selawat Allah Subhanahu begitu juga tuntun mulia kita kena basahkan lidah kita senantiasa aa, dengan berselawat kepada Nabi Sallallahu dan istighfar dan juga dengan istighfar banyak kelebihan tentang istighfar bahawa Nabi Sallallahu Alaihi bersabda sesiapa yang telah sesiapa yang bertaubat daripada daripada dosa seumpama dia tidak melakukan dosa langsung dan apabila apabila datang tashkil waktu tashkil maka tuntut kita kena sediakan diri kita untuk untuk kita saut apa saja takaza kita patut saut setiap setiap takaza tuntai dan apabila waktu tashkil kita terus duduk dengan kita duduk, kita duduk terus kita duduk maka akan menyebabkan suasana ataupun suasana akan terus kekal seperti mana sebelum bayan seperti mana waktu bayan dan dan juga tuan, -tuan mulia Jadi tuan, tuan mulia dia kata Walaupun seorang yang mana duduk ketika tashkil Dia tak bagi nama Tetapi dikenalkan dia duduk ketika tashkil Orang-orang yang telah bagi azam Untuk tambah masa Untuk tambah korban Pahala mereka semua akan dapat kepada orang yang duduk Sehingga akhir tashkil Jadi tuan, -tuan mulia waktu mula Jadi tuan, -tuan mulia Istimewa Amal kadang-kadang 2 jam ha, Dua dan kadang-kadang 2 jam setengah maka tuan-tuan melihat kita kena usaha sebelum mula istimewa amal kita telah selesaikan semua keperluan kita kencing kita pergi ke tandas semua kita selesai-selesaikan tuan-tuan jadi tuan-tuan melihat di duduk istimewa kita kena kurangkan pergi ke kita kena kurang pergi ke tandas untuk kurang pergi ke tandas kita kena kurangkan makan banyak makan banyak kena buang Ini saya terjemah ni itu tuan mulia kata kena kita kena hidup kita kena wujudkan suasana berzikir di, di tempat istimewa ni. Dan tuan mulia kita sentiasa sediakan orang untuk untuk kalangan jemaah. Terlepas tuan mulia. Jadi tuan mulia terlepas 6000 jemaah telah dikeluarkan. Hari, tahun ni kita kena azam untuk keluarkan satu kali ganda lagi. Ya ni 15 ataupun 17000 jemaah. Semua sedia insya-Allah. Insya-Allah selepas 6000 jemaah tadi dikeluarkan daripada istimewa pertama. Jadi kita kena azam untuk tambah lagi kepada 15000, mudah kita. Ya sekarang tuan-tuan telah membuat persiapan untuk untuk sembahyang. Mereka yang ada wuduk boleh duduk dalam saf dan boleh bagi dakwah ifradi. Apabila waktu azan Maka tuntutan kena berhenti berhenti daripada bagi dakwah dengar azan dan, beri, dan jawab jawab azan. Insyaallah berjumpa secepat.